blink höger hak, När vi betraktar naturen runt omkring oss förundras vi över dess skönhet och prakt. Vi ser de mjukt rosa färgade solnedgångarna reflekterade i toviga molnformationer. vi ser bergens enorma storslagenhet, gnistrande och bländande vita i sina snötecken på vintern, blomstrande av grönska på våren och sommaren, målade med oändliga tecken av gult och rött genom lövverkens skiftningar under hösten. Vi kan se ut över de enorma oceanerna medan de oupphörligt böljar, våg efter våg som till sist slår mot någon klippkust eller sandstrand. Vi blir djupt imponerade av den friska och kyliga luften i öknen vid solens uppgång och av den korallröda, rosa prakten när de första solstrålarna når de torra, binda ruderade klipporna i bergen. Medan vi vandrar genom oändliga fält av blommor i klara färger på prärgens sluttningar under våren överväldigas vi av överflödet av färger och skönhet och den mångfald naturen omgivit oss med. Medan vi insuper blommornas, de blåa skyarnas, de gröna trädens, bergens och de pålande bäckarnas skönhet är vi glada att vi lever. Vi förstår inte allt, vi har ingen aning om hur länge naturen har stått med sitt översvallande bländverk. Vi vet bara att år efter år passerar naturen sina årstider vinter, vår, sommar och höst. Vi vet bara att naturen alltid är densamma, ändå och alltid under förändring. Vi ser att när våren närmar sig kommer blommorna upp ur marken för att senare blomma ut i ymliga färger. Bara för att torka och vissna bort under sommaren, släppa sina frön under hösten och försjunka i dvala under ett snötäck i vintertid. Sedan kommer våren igen och fröna växer upp till en ny generation blommor, och samma cykel upprepar sig igen en gång. Om vi är observanta finns det ett enastående faktum som omöjligt kan undgå vår uppmärksamhet, och inte heller kan det misslyckas med att imponera på oss, och det är det övergripande faktum att naturen styrs av lagar. Landskapen kan tänkas förändras, naturen var som helst på jorden kan komma att förändras, men naturlagarna förändras aldrig. De är eviga, de har alltid varit sådana, och de kommer alltid att vara så som de är. De är oföränderliga. För att ta ett exempel, gravitationslagarna har varit så som de är i oräkneliga åner De kommer att vara de samma i morgon och de kommer att vara de samma i all evighet. Gravitationslagarna är inte bara konstanta och permanenta på ytan av vår planet jorden, utan de är även de samma på planeterna Mars, Jupiter och Venus. De fungerar på exakt samma villkor i och omkring den jättelika stjärna, från vilken vi kan härleda allt liv och energi som vi kallar solen. Inte bara det gravitationslagarna inverkar på samma sätt, exakt och precis, på alla andra solar i vår konstellation, och utan tvekan på alla de miljoner stjärnkonstellationer som spänner över avstånd fullkomligt ogripbara för den mänskliga fattningsförmågan, avstånd som sträcker sig så långt som miljarder ljusår. Vi har nämnt gravitationslagarna. Naturen har miljoner av andra lagar, så som lagarna som råder över elektricitet och lagarna som styr kemikaliers aktivitet. Det finns myriader av lagar som råder över sambandet mellan ljus, hetta och energi. Det finns lagar som råder över interaktionen mellan elektricitet och magnetism. Det finns matematiska lagar. Som en väv genom alla naturlagarna löper ett fantastiskt och häpnadsväckande inbördes samband. Ett nätverk av alla de intrikata mekanismer som får naturen att fungera oavbrutet i sin outröttliga färd framåt genom ioner, för evigt under förändring men med sina lagar för evigt konstanta, stabila och obevekliga. Det finns inte ett enda fragment av bevis för att den enda av naturens lagar någonsin har förändrats eller satts ur spel. Vad är naturen? Det övergripande svaret är inte alltför krångligt. Enkelt uttryckt, naturen är hela kosmos. Det totala universum inklusive dess alla miljoner naturlagar genom rymd och tid. Dessa lagar är eviga. Människan har redan utforskat miljoner av naturens mysterier. Idag upptäcker människan mer av naturens lagar i ett ständigt ökande tempo. Tack vare teknologin drar vi mer och mer nytta av vår förståelse för naturens mysterier. Det är ganska riskfritt att påstå att även om mänskligheten kommer att fortsätta att i rask takt utöka sin kunskap om naturlagarna, så kommer den aldrig, aldrig att komma under fund med mer än en liten bråkdel av dem. När vi betänker vidsträckheten hos vår egen stjärnkonstellation, kallad Vintergatan, och inser att det är bara en galax utav miljoner som nu kan registreras med våra kraftfulla teleskop, vacklar vår föreställningsförmåga inför universums omfång. Vi tvingas inse att vår egen lilla värld bara är en liten fläck i rymden som är ettliga vidsträckthet och vår egen levnadstid bara är ett flyktigt ögonblick i evighetens ramverk. Vi observerar att medan naturens stora massa inte är levande, skjuter naturen samtidigt av liv. Livet självt är indelat i många, många undergrupper. I grova drag kan det delas in i områdena blommor, träd, gräs, grönsaker etc., vilka alla hör till botanikens område. Och så har vi också den enormt variationsrika grupp av fåglar och däggdjur, fiskar och insekter vilka alla är klassificerade till områdets zoologi. Vidare finner vi att det medan mångfalden hos vart och ett av dessa områden är enormt, bortom vår fattningsförmåga, kan varje art i sin tur indelas i många, ofta hundratals, underordnade arter. Till exempel, det finns tusentals arter och underordnade arter av gräs. Det finns tusentals fiskarter och underordnade fiskarter. Det finns tusentals fågelarter och underordnade grupper av fågelarter. När vi kommer till insektsvärlden verkar det som om vi aldrig kan göra nog med klassificeringar av alla de grupper och undergrupper som existerar på jordens yta. Vetenskapsmän har klassificerat en miljon insektsarter och uppskattat att detta ändå bara är 10% av de totalt existerande. Det är intressant att notera att det finns över 320 arter av kolibrer enbart. Om vi ser till oss själva finner vi att vi, det mänskliga släktet, också är en skapelse av naturen. Mänskligheten, som nu uppgår till cirka 3,6 miljarder, det vill säga år 1973, reds not, är också indelad i åtskilliga grupper och undergrupper med hundratals olikheter i sina fysiska, mentala, känslomässiga och psykiska utformningar. Många av dessa skillnader är av större betydelse, andra av mindre, men alla är de viktiga. Av alla människans olika undergrupper är det vi, de stolta medlemmarna av den vita rasen, som känner att naturen i och med skapandet av vår ras under miljontals år, fram tills nu har uppnått kulmen i sin skapelse. Vi tror på det, och vi tror detta eftersom det finns en stor mängd konkreta bevis som stödjer denna slutsats. Jag är stolt över att vara medlem av den vita rasen och jag är tacksam gentemot naturen för att hon har bestått mig privilegiet att tillhöra hennes mest stenastående och längst framskridna art och ras. Jag har mer att säga om den vita rasen senare, men det är min avsikt här och nu att gräva djupare i naturens fenomen och hennes myriada av lagar som gäller själva livets fortlevnad. Det finns somliga som hävdar att vi nu har över att naturen. De påstår att människan med alla sina vetenskapliga uppfinningar nu satt sig över naturlagarna. Det är såklart rent årskap och fullkomligt felaktigt. På sin höjd har vi lyft slöjan från en del av naturens hemligheter och upptäckt innebörden av en del av hennes lagar. Att förstå en bråkdel av dess lagar och därefter begagna oss av dem för vår egen fortlevnad är allt vi egentligen kan göra anspråk på. Det överväldigande faktumet är att vi är underordnade naturens lagar som helhet precis som vilken annan levande varelse som helst. Vi själva är varelser skapade av naturen, liksom alla andra, och vi kan antingen lyda naturlagarna och verka i harmoni med dessa lagar, eller så kommer naturen att avveckla oss steg för steg lika säkert som hon har gjort med så många andra arter, precis som dronten och dinosaurierna blivit förpassade till forntidens soptipp. I varje art har naturen inpräglat en stark strävan efter den egna sortens överlevnad och fortsatta existens. Det är övertydligt uppenbart att naturen premierar inre segregation inom varje artikel. Bland fåglar finns det till exempel 87 olika sorters kungsfiskare. Det finns 175 arter haxbettar. Det finns 265 flugsnappare. Det finns uppskattningsvis 100 arter i nötskrikans, skatans och kråkans familj. I fiskarnas vidsträckta rike finns det exempelvis 250 kända arter av hajar, och så vidare. Dessutom, när väl en art är ordentligt etablerad kommer den praktiskt taget aldrig att korsa sig med exemplar från andra arter i samma familj. Till exempel kan gräsänder mycket väl simma omkring i samma damm som en flock skärtänder, men de kommer inte att korsas. De kommer att para sig konsekvent med enbart sin egen sort skörtanden med skörtanden och gräsanden med gräsanden. Den bruna björnen kan bo i samma skog som den svarta björnen, men även de vet instinktivt att inte korsa sig med varandra. De kommer att resolut hålla sig till sin egen sort. Och trots att det finns ett 175 arter av hackspettar håller de sig till sin egen sort utan att korsas. Även om de 75 svallarterna från början härstammat från en och samma art långt tillbaka i evolutionen, så vänder de inte tillbaka och korsar sig med varandra tills de åter blir en enda uppblandad svalart. Nej, naturen planerade inte på det sättet. Vore det inte så, då skulle alla arterna snart ha blivit bastardiserade till en enda uppblandad artikel vidare. De bastardiserade svalorna skulle snart korsa sig med de 75 arterna lärkor och vi skulle snart därefter få en lärksvala. Den bastardiserade Lärksvalan skulle snart korsa sig med bastardiserade kardinaler och blåsångare, och hela processen skulle urarta till en enda bastardiserad fågel. Slutresultatet skulle snart bli att fåglarna skulle förlora sina inneboende och särskilda egenskaper som givit dem förmågan att överleva alla dessa tusentals år. Till vår avsky och skada har något så här onaturligt ägt rum bland de mänskliga raserna de senaste åren. Om det inte stoppas kommer vi. Den vita rasen, att få betala ett högt pris för vår kriminella perversion av naturlagarna. Varför strävar naturen efter inre segregation av arterna? Det finns ett mycket gott skäl till detta och det skälet ligger i utövandet av lagen om de starkaste överlevnad. Naturen strävar fortlöpande efter att uppgradera arterna genom att segregera exempelvis hackspetten i 175 arter. Den har således sett 175 olika representanter inom den särskilda arten, var och en med sina egna specifika egenskaper och medel för överlevnad och fortplantning. En del av dem är bättre än andra. En del av dessa arter kommer inte att överleva. Andra som är bättre lämpade att klara sig i sin miljö, motstå sina fiender, klara av försörjningssituationen, fortplantningen etc. kommer inte bara att överleva utan dessutom föröka sig i stort antal. Så svaret är uppenbart, naturen producerar fortlöpande nya arter som kommer att vara bättre lämpade att konkurrera på livets fientliga rena bland alla andra. Om somliga är bättre anpassade än andra vad gäller konsten att hantera sin omgivning kommer de att överleva och frodas. Om de är mindre kapabla kommer de att överleva en tid och därefter förpassas till evolutionens soptipp. Genom detta förfaringssätt utvecklas naturen mot ständigt högre plan. Naturen förlärnar vidare varje specifik art och underart sina egna specifika egenskaper för fortplantning, för sitt försvar och för att samla ihop sitt matförråd som, kort uttryckt, ett hjälpmedel för överlevnad och reproduktion. En del djur, som exempelvis tigern, har ett antal anmärkningsvärda egenskaper till sin favor, både offensiva och defensiva. Tigrar har ovlyssna klor och vassa händer. De kan springa fort. De är fysiskt starka och vilda slagskämpar. Elefanten å andra sidan har inga tänder alls om man bortser från betarna som djur är för vuxna tänder och heller inga klor. Men den är ett stort och väldigt djur med tjock hud och ett av de starksatta och tyngsta landlevande däggdjur som existerar. Därför är det extremt svårt för ett annat djur att attackera och döda den på grund av den enorma kroppshydan, dess kraftiga konstitution, dess hårda hud och det faktum att den kan, och ofta gör det. Trampa andra djur till döds Kaninen å sin sida är ett litet lätt djur. Den har varken tigerns eller elefantens försvarsmöjligheter, men den förfaller ändå och frodas i stort antal tack vare andra särregna egenskaper som mer än väl kompenserar. Den är ingen slags kämpa som lejonet eller tigern. Tvärtom, den är ett väldigt sjukt djur, men naturen har utrustat även den med en försvarsmöjlighet och därför att springa fort. Naturen har också kompenserat kaninen på åtskilliga andra sätt, inte minst dess förmåga till fruktsam fortplantning. Under samma tidsperiod som löper från det att en elefant föder en kalv tills det att nästa kalv föds kommer kaninen att ha haft flera kullar om ett halvdussin eller flera ungar samt flera generationer på gång. Och så håller det på. Vad naturen anbelangar finns det inga goda eller onda varelser, det finns inga hjältar eller skurkar. Det finns bara en oföränderlig lag. Lagen om överlevnad. Bevara din egen sort. Det finns ingenting som rättfärdighet eller moral eller känsla för rent spel bland dess levande skapelser. Naturen förkunnar för varje varelse, du har utrustats med speciella egenskaper, säregenheter och utmärkande drag för att fortplanta och bevara din art och försvara den mot alla andra, alla medel tillåtna. Vare sig det är list, bedrägeri, slughet. Plundring eller vad helst annat som brukas är allt en del av själva spelet. Till exempel kan det verka oerhört orättvist och fruktansvärt grymt att ett stort bergslejon skulle fälla och döda en vacker liten dovjortsunge. Men det händer varje dag och är helt i linje med naturlagarna. En art heter en annan och för att kunna göra det dödar och förstör den. Det faktum att de kanske inte är jämnstarka är helt ovidkommande och naturen är fullkomligt likgiltig. Det kan också verka ytterst förrädiskt att en skallerorm, beväpnad med gift i sina huggtänder, är förmögen att smyga sig på en kanin och hugga den med sina giftiga injektionsbrutor, mot vilket kaninen inte har något som helst försvar. Det kan verka orättvist och grymt att en fiskljus kan få syn på en fisk under vattnet, störta ner från skyarna och spetsa den på sina klor och ha den till middag. Inte desto mindre är naturens naturliga gång och den faller helt inom naturlagarna. Det är en fråga om att den stora fisken äter den lilla fisken och lejonet äter lammet, helt i motsats till vad vi kan läsa i någon mytisk fabel där lejonet och lammet sover tillsammans i frid. Det fungerar helt enkelt inte så, det är inte på det sättet naturlagarna verkar. Inpräglat i varje levande varelse, må det vara fågel eller fisk, dägglu eller insekt, finns en stark instinkt som driver den att bevara sin art och sin art alena. Denna instinktiva längtan är grunden för allt livs fortsatta bestående och det är något som vi vill lägga stor tonvikt på. Det är något som vi, den vita rasen, också har inom oss, men är i farozonen att tillintet göras genom konstlade främmande influenser. För att förstå riktigt hur stark denna drift är ska vi undersöka livscykeln hos några få fågel, däggdjurs, fisk och insektsarter. En av de intressantaste livscyklerna har sockerlaxen. Driften att föröka sig är troligen starkare hos denna fisk än någon annan artikel slutet av deras livscykel är fyllt av dramatik och patos. Adams River är en flodörefraserriver-systemets stora nätverk i British Columbia i Kanada. Där, på Adamsrivers grusiga flodbäddar 240 km från oceanen, är en del av Sockealaxen lekplatser belägna. En annan stor lekplats är Brooks River, som minnar ut i Bristol Bay Alaska. Låt oss börja cykeln med honan som just lagt sin rom i ett rede på den grusiga botten av floden. Här kan romen ligga i flera veckor under ett lagerkrus så tjockt som 40 cm. Till slut syns de mörka fläckarna som är ögonen genom den transparenta sällvägen. Långt framskridet i det här ögonäggstadiet kan den lilla ofödda fisken ses vrida på sig då den förbereder sin utbrytning. Någon gång under vintern kläcks det nykläckta ynglet är en otymplig varelse med en stor, orangefärgad fäst på undersidan. Säcken ger ynglet näring medan den växer och utvecklas i grusbotten. Sedan, en mörk natt när den uppnått två och en halv centimeters längd, dolar den sig fram och påbörjar livet i den vidare världen. Det är en grym värld i vilken den gör entré. Tidvatten, strömmar och temperaturförändringar i vattnet kan vara dödliga. Den unga laxen är ett lätt byte för bland annat forell, årsgamla individer av sin egen art, fåglar och och med de vattenlevande trollsländerlarverna. Svinnet är enormt, av ungefär 3000 år bara 30-100 fingers storlek. De unga råsta laxarna simmar direkt ut i havet. Andra arter förblir i sjöar eller floder i ett eller två år, och blir ibland så stora som 12-15 cm innan de ger sig av nedströms. Väl ute i havet är de svåra att spåra, men intensiva experiment med spårningssändare har givit oss mycket information. Laxen simmar över en stor del av norra Stilla havet. Under tidiga utvecklingsstadier medan de fortfarande befinner sig i flodminningarna simmar de i enorma stim. När de vuxit sig större simmar sockiga laxen varje år under tre år runt i Stilla havet i en bana på över 320 mil. Sedan. Efter tre eller fyra år i havet när naturen programmerat dem att återvända, sätter de kurs mot de floder de härstammar från med förbluffande precision. Så exakt är Alaskas Sockealax val av tidpunkt för hemkonsten att all fisk, som till antalet uppgår till så många som 50 miljoner, anländer till flodmynningen inom en veckorsperiod i skiftet mellan juni och juli. Detta trots det faktum att olika individer anländer från åtminstone hälften av kompassriktningarna och från avstånd på 190 mil eller mer. De samlas med en sådan kuslig exakthet att kulmen av hemfärden, som äger rum runt den 5 juli, aldrig varierat mer än åtta dagar de senaste tio åren enligt en nyligen gjord vetenskaplig undersökning. Betänk problemen laxen konfronteras med inför hemfärden. När dess fortplantningsdrift talar om fördelen att sätta kurs hem för att lägga rom har den inga fasta spår i oceanen från dess förfäders hemfärder. Det finns bara varierade strömmar, ringa skillnader i salthalten och subtila variationer i vattnets temperatur, bara inget verkar tillräckligt påtagligt för att vara användbart att staka ut kursen efter. Det är fortfarande ett mysterium för vetenskapsmännen vad som är just själva mekanismen i laxen som får den att kunna navigera med så kuslig exakthet genom de outmärkta farvatten i oceanen. Vad den mekanismen må vara har naturen utrustat den med en osviklig förmåga att inte bara hitta tillbaka till samma flodmening från vilken den gav sig ut i havet för åretal sedan, utan även att simma uppströms och navigera sin väg genom de olika kanalerna bifloderna och förgreningarna för att slutligen komma tillbaka till samma äggläggningsplats där den en gång läcktes. För en del laxar är färden uppför floden kort. De rosa laxarna lägger vanligtvis römen närmare havet, ibland där tidvattnet verkar som mest. Andra arter färdas hundratals kilometer inåt landet. Några kämpar uppströms i månader medan de färdas så långt som 300 mil från kusten. Låt oss betrakta sockerlaxen på väg upp för radamsriver i British Columbia. Vandringen inåt landet är ett herkulist prov. Laxen anländer vid flodens mening i prima kondition. Deras kött är ofta rödfärgat av de kräftdjur som de levt på till havs, och oljet på grund av en diet bestående av sil och andra feta fiskar. Men när de en gång gångsatt kurs uppströms slutar de äta. Båda könens magsäckar skrumpnar ihop. Under sin långa kamp mot strömmar och vattenfall lever fiskarna enbart på kroppsfett. De reduceras till att bli endast bärare av de fortplantningsprodukter de avlämnar före sin död. I fallet med laxen i Adams var deras färd på 480 km uppströms uppskattningsvis 18 dagar. Under dessa 18 dagar äger anmärkningsvärda biologiska förändringar rum i laxen på väg uppför floden. De ändrar färg till en intensivt skärlakans röd nyans och hanens käkar blir groteskt krökta och deformerade samt utvecklar tänder. Till sist kan han inte stänga munnen. Dessutom utvecklar hanen en puckel på ryggen som han inte hade när han lämnade havet bakom sig. Slutligen anländer de i stort antal till lekplatsen sandlev där de en gång föddes. Honan börjar omedelbart att gräva en grop att lägga sin rom i. Det gör hon genom att slå med skärten mot den grusiga botten. Efter att ha avlämnat en del av sin rom i en parningsritual med hanen som befruktar dem, förflyttar hon sig en aning uppströms för att lägga mer grus från den andra är om gropen sköljer över och täcker den första. Under en period om flera dagar och nätter avgrävande och vila kan hon ha grävt åtskilliga sådana gropar och deponerat totalt 3000 ägg eller mer, och varje gång med en hana in till, redo att befrukta dem så fort de är avlämnade och på så sätt glider sockiga laxen i sin flammande röda skrud omkring tillsammans i parningsritualen över sina äggläggningsnästen. Pådrivna av en av de starkaste instinkterna i naturen fann laxen sin kurs genom den oändliga oceanen, undvek fiskare, kämpade sig upp längs med floder och hoppade upp för vattenfall och hinder skapade av människohand. Till sist när de nått sin fördelseplats och fortplantat sig, allt medan livet sinat bort, dör de. De har fullföljt sin mission. De har försäkrat att en ny generation kommer att födas för att återrepetera cykeln. Det här gör de år efter år, generation efter generation, följandes den distinkta gång naturen utformats speciellt för dem. Vad kan vi lära oss av föregående historia om sockerlaxens liv? Vi kan observera flera av naturens fundamentala lagar i aktion kolon. 1. Naturen har utrustat varje art med en stark instinktiv drift att bevara uteslutande sin egen artikel. 2. Naturen har ett särskilt mönster inrustat i varje varelses instinkt som den trofast följer i sin livsuppgift att föra fram nästa generation. Skulle arten av någon anledning, till exempel en naturkatastrof, avvika från mönstret leder det till mycket stor skada. Får arten ingen möjlighet att återhämta sig kan det betyda att den försvinner för alltid. 3. Döden är ett naturligt inslag i livets eviga kedja, och naturen intresserar sig aldrig för bevarandet av individen, utan enbart för bevarandet av arten. 4. Den procentuella förlusten och naturliga avgången som äger rum innan en art når könsmogna kan vara extremt hög, men bara de starkaste, friskaste och livfullaste överlever för att avla nästa generation. De svagare och mindre aggressiva gallras bort och slås ut. 5. Under praktiskt taget hela livscykeln tillbringar arten sin tid med att överleva fram till könsmognaden. Då når hela livets ansträngningar sin kulmen genom fortplantningen och framavlandet av nästa generation, och därmed livets eviga kedjas fortlevnad. Ett stort antal av naturens varelser är rovdjur, vilket innebär att deras möjlighet att överleva består av att döda och äta andra former av liv än växter. Till denna kategori i jordens kungarike kan vi räkna tigrar, lejon, vargar, leoparder, rävar och hundratals andra. I fågelriket finner vi örnar, hökar, gamar med flera. Bland fiskarna äter praktiskt taget alla stora fiskar de mindre, och i många fall äter även de även yngela av sin egen sort. Människan själv är i stor utsträckning bytestagare då hon äter kött. Hon dödar boskap, får, grisar, kycklingar. Fisk och vilt eller äter produkterna av däggdjur och är så som mjölk från korn, ägg från hönan etc. Människan tycker emellertid inte om att betrakta sig själv som ett rovdjur, då hon själv föder upp de flesta däggdjur och fåglar hon äter. Det förändrar dock inte det faktum att hon är ett rovdjur och verkligen dödar och äter andra varelser i naturen. Till för bara några år sedan utövades kanibalism även bland vissa folkslag i en del outforskade delar runt ekvatorn. En särskild kategori rovjur utförs av de parasiter som hemsöker världen. De flesta av dem, men inte alla, tillhör insektsvärlden. Bland annat moskiter, olika sorters slös, flugor, fästingar och tusentals andra som lever på andra varelsers kroppar, för det mesta utan att döda dem, och lyckas inhämta sin mat och näring genom att suga ut sina olyckliga världars blod och livselexir. En del parasiter finner vi. Vilka vi ska titta närmare på senare, bland människosläktet självt. Vi gärna nu ta en mer detaljerad titt på två bytestagande varelser, en i fåglarnas rika och en i däggdjurens och se hur de klarar av problemen i samband med överlevnad och bevarandet av den egna arten. En synnerligen majestätiskt fågel är rönnen. Dess emblem har prytt antika romarikets heroiska legioners standard. Dess emblemsat är även stolt uppsatta på Hitlers heroiska Tysklands standard och fanor. Många andra folk och länder har använt örnen som sin symbol för makt och styrka. Den är kungen bland fåglar. Den gyllene örnen är ett rovdjur. Dess naturliga utbredningsområde sträcker sig över största delen av Nordamerika, en stor del av Asien, en mycket liten del av Afrika och Europa runt Medelhavet. Fåglarnas konung, så berömd i dikt och fabel är också en utdöende art eller åtminstone en art som nu minskar i antal. En tongivande studie av den gyllenörnen ger vid handen att det finns uppskattningsvis 10 000 kvar på den nordamerikanska kontinenten. Den här fågeln är kanske en av de mest framstående jägarna i fågelriket, men den måste sträcka sig över områden på så mycket som 100 engelska kvadratmil för att kunna försörja sin familj. Den vuxna fågeln själv äter nära ett halvt kilo kött om dagen. I Montana's Montanasberg räknade man 18 häckande örnpar över ett stort område, och genomsnittsparets revir upptog 70 engelska kvadratmil. Den gyllene örnen häckar i samma område och ofta på samma plats säsong efter säsong. I studien av örnar i det här specifika området visade det sig att av de två ägg om året som den genomsnittliga honan lade, kläcktes i genomsnitt 1,8 ungar. Av dessa blev 87 procent tillräckligt gamla för att lämna redet. Trots att den är fåglarnas konung möter örnen många faror. Innan de ens hunnit lämna boet faller många örnungar ner från det högt belägna redet, med dödlig utgång. Fullvuxna örnars värsta fiende är människan, och många örnar blir antingen skjutna eller förgiftade eller till och med påkörda av bilar. Faktum är att människan står för hälften av alla dödsfall bland örnarna, vilket är huvudorsaken till att de nu minskar i antal. Örnar arbetar hårt för att förse familjen med mat nog för att överleva. Harar utgör 37% av deras kost, och öken och bergskaniner är ytterligare en tredjedel. Andra fåglar utgör 12% av födan. De resterande 18% består av en blandning av bytesdjur, där ibland ibland en del tama får. Sammantaget livnär sig de gyllene örnen som finns i just det här området i Montana på 32 olika arter. Från jordekorrar till ungjordar, från den stora ornuglan till skallerormar. När de väljer make lever de tillsammans med den maken hela livet eller tills den ena av dem dör. Vad finns att lära från den här korta levnadshistorien om den gyllene örnen? Vi finner här några ytterligare observationer av naturlagarnas verken. Det uppenbara faktumet är att trots att den är fåglarnas konung är det tveksamt om den kan hävda sig i kampen för sin egen arts fortlevnad. Framförallt den vita rasen borde ta ordentligt lärdom av detta. Trots att örnen är en utmärkt jägare måste den arbeta hårt för att skaffa sin egen och familjens mat. Vidare noterar vi att örnen liksom de tidiga nybyggarna stakar ut ett definitivt avgränsat territorium till sitt eget. Det en vet att en familj behöver minst ett minimum av territorium för att kunna försörja sig och ungarna. I örnens fall uppgår detta som tidigare nämnts till uppskattningsvis 70 engelska kvadratmil. Den viktigaste lärdom ger oss är att trots det faktum att den är en storslagen jägare, en modig och tapperkämpe, så håller dess art på att försvinna från jordens yta till följd av dess låga nativitetstal. Det är uppenbart att alla dess beundansvärda egenskaper, till exempel skarpa ögon, stora vingar och vassa klor, inte är nog. De behöver utöver detta en högre reproduktionshastighet för att dess art ska överleva. Trots att sockerlaxens dödstal är mycket, mycket högre lyckas laxen mycket bättre med att föröka sin egen art. Eftersom honlaxen lägger 3000 ägg, till skillnad från den gyllene örnen som bara lägger två ägg, och därför mer än väl kompenserar de höga dödstalen. Kaniner och andra sidan har otaliga naturliga fiender, präivargar, grävlingar, hökar, örnar. Ormar och en uppsjö av fler därtill. För att inte tala om människan som skjuter och dödar hundrafalt fler kaniner än örnar. Dock har kaninen, tack vare sin fruktsamhet, inga svårigheter att hävda sig gentemot människan och resten av sina naturliga fiender. Det är uppenbart att artens överlevnad förutsätter en hög grad av fruktsamhet. Den kanadensiska skogsvargen är även den ett rovdjur. Vi har fått en intressant redogörelse för deras vanor och levnadsmönster av en författare och naturforskare som begav sig till ett område i norra Kanada för att studera vargpopulationen i allmänhet och en vargfamilj på tre vuxna djur i synnerhet. Vargen är både ett högst intressant och missförstått djur. De är inga nomadiska kringströvare vilket folk vanligen trott, utan bofasta djur med stora permanenta boplatser. Naturforskaren fann att denna familj om tre vuxna djur hade ett väl utstakat territorium som bestod av uppskattningsvis 100 engelska kvadratmil. Gränserna markerades med urin vid speciella bomärken runt hela området. Ungefär en gång i veckan begav de sig ut kring reviret och bättrade på gränsmarkeringarna. Deras territorium gränsade till två andra vargfamiljer, men det fanns inget som tyder på oenigheter eller trätor beträffande gränsdragningen och varje klan respekterade de andra. Även detta styrker att till med fåglar som örnen, och dägglur som vargen inser vikten av att ha ett utrymme och territorium inom vilket de kan sträva omkring och samla föda till familjen, och att det behövs åtminstone ett visst minimum av territorium för detta syfte. Vargar är tämligen disciplinerade och för ett regelbundet liv. Även om de inte följer ett fast schema så följer de ett ganska välplanerat mönster. Hanar jagar på natten och ser till att hålla sig inom sitt territorium. Honorna stannar vanligtvis i lyan med ungarna utom då de ger sig ut för att hämta vatten eller för att avlägga ett besök i en köttjömma. Vargar är monogamma. De väljer en partner och stannar hos den livet ut. Själva parningsperioden varar vanligtvis bara två eller tre veckor i början av våren. Samma lya används ofta av flera generationer. Under sommaren fäller vargarna vuxna kariburenar. Oftast svagare individer jorden eller kalvar. Under den period då karibun beger sig längre norrut äter och försörjer vargarna sina ungar på möss, jordekorrar och vad helst annat de kan fånga. Trots att vargar mestadels betraktas som otäcka och vildsinta är de mycket tillgivna och kärleksfulla gentemot sina egna familjer och tar stor del i skötseln av sina ungar. De är lojala mot sina partners och står vid deras sida livet ut. En kull om fyra valpar är ett vanligt genomsnitt. Av vargen som art kan vi lära oss två enastående särdrag, vikten av land och territorium, och osviklig lojalitet gentemot den egna sorten. En av de mest anmärkningsvärda små är honungsbjöt. Den är speciellt intressant i vår lilla studie eftersom den har en välorganiserad och högt utvecklad social struktur. Produktiviteten och aktiviteten inne och utanför bikupan är mycket intressant och förbluffande att skåda. Bin och blommor är två delar av samma liv liksom klaver och krona på ett mynt. Den här häpnadsväckande djurplanta symbiosen är en av naturens mest underbara skapelse. Ett bi är den enda flygande varelsen som är byggd för att bära tunga laster. Det har lagringsutrymmen och lyftkapacitet för att transportera nektar, pollen och vax. Medan människans transportflygplan tar laster på kanske 25 procent av sin egen vikt kan biet bära nästan 100%. Biet har korta vingar på en fet kropp utan förmåga att glitflyga, men den kan förflytta sig upp, ner eller stå stilla mitt i luften. Dess korta och breda vingar slår med en hög frekvens i en åttaformad rörelse. Genom att förändra denna åtta kan biet föra sig själv framåt, eller stå stilla mitt i luften framför en blomma som den undersöker. Den här flygmaskinen har tre platser att förvara last på. En är en tank invärtes som den fyller genom att suga upp nektar genom ett långt rör från insidan av blommans kropp. De andra två är korgarna på biets bakben att transportera pollen i. För det mesta transporterar biet last bara i en riktning. För utresan behöver de bara en gnutta honung till bränsle, tillräckligt för att nå målet där de kan finna rikligt med lager av honung och återfylla bränsletanken. Honung är så energigivande att en mängd lika litet som ett knapphåls huvud kommer att hålla vingarna igång ungefär 400 meter. Binar ytterst sociala varelser. Bikupan är som en enhet, som om en enda varelse bodde i ett vackert hem med rader av 60 rum byggda av vax. En liten kupa inrymmer 20 000 bin, är medan en medelstor kupa troligen rymmer 75 000 och en stor kupa hela 200 000 invånare. Hela kupan pulserar som vore den ett enda liv, en enda enhet. Ett bi flera gånger större än alla andra bor mitt i hjärtat av allting och har frambringat alla bin som finns i kupan. Det är drottningen som sliter för att lägga ett eller två tusen ägg om dagen. Allt arbete är mycket välorganiserat. organiserat. Bikupan som består av kammar med sexsidiga celler är byggd av de yngre bina under 17 dagars ålder som ännu inte nått stadiet då de kan flyga. Honungsbina åtnjuter ett ansenligt rykte om att vara goda arkitekter och ingenjörer eftersom de bygger många raser av små rum i samma storlek, var och ett med tre par väggar som väter mot varandra så att de bildar en hexagon. Utan vare sig ritbord, kompass eller linjal utför de ett jobb som är väl avmätt, stabilt utfört och helt igenom mycket precis. Sölväggarna är bara 0,07 mm tjocka. Det finns bara en drottning i kupan. Bortsett från ett fåtal rönare som befruktar drottningen, utgörs resten av kolonin enbart av arbetsbin. Dessa arbetare är för evigt sysselsatta med att samla produkter från blommor, bygga sina hem av vax, skapa lager av pollen och honung samt tillhandahålla mat. Drottningen är en speciell skapelse. De andra bina arbetar så hårt att de inte har tid att skaffa någon avkomma. Så naturen uppfann drottningen som skiljer sig från alla andra genom att det är hon som lägger alla äggen. För att hålla kupan med alla de tusentals bina frisk och stark måste flera tusen ägg kläckas om dagen. Även om drottningen kan leva i fem år lever arbetsbina bara i 41 dagar, och det är drottningens oupphörliga uppgift att ersätta dem i samma takt de dör. Hennes arbete kräver så mycket energi att hon måste ha upppassare som matar henne oavbrutet. När drottningen är upptagen med att lägga ägg omges hon av ett följe om 22 bin som lagar till kunglig nektar. De omger som kränna på ett hjul och deras enda uppgift är att mata henne. När de blivit 12 dagar gamla ersätts de av yngre bin, troligen 6 dagar gamla, då den här anmärkningsvärda födan bara kan tillredas i vuxna bins huvuden. Drottningen har ett tunt par vingar som hon bara använder vid två tillfällen i sitt långa liv. En gång för att ge sig ut på en parningsflykt och en en gång för att flyga bort från sin bikupa för alltid tillsammans med en svärm för att påbörja ett nytt bissamhälle. Hon kan inte lägga några ägg för hon har flugit upp i sky med drönarna och återvänt hem från sin parningsflykt. När drönarna återvänder till kupan och kräver honung vägrar arbetsbina att mata dem och därmed svälter dem ihjäl. Det finns inte längre något behov av dem i kolonin varför de överges. Binar intelligenta varelser så när morgonen kommer sänder arbetsbina ut spanare för att rekognosera vad lämpliga blommor finns för att skicka ut tiotusentals bin på vinst och förlust. Kanske ett dussin bin ger sig av i olika riktningar och undersöker trakten. De flyger runt i hela tiden större och större cirklar i kupans närhet. Om det finns en fruktträdgård, ett valmofält eller en glänta med klöver full blom. Blir upphetsningen stor i kupan och en hel armé kommer att vara redo för avfärd inom några få minuter. Men dagsrovet kan tänkas ligga en bra bit därifrån. Spegarna kan vara tvungna att söka över kilometervis av omgivningen. När en av dessa återvänder berättar den exakt för de andra vilka blommor som är öppna, förser de i kompassriktning och avståndet till målet. Flera andra varelser kan kommunicera. Men få är de vars språk kan mäta sig beträffande klarhet och nytta med ett språk honungsbiet utvecklat och använder för att kommunicera med sina arbetskamrater. Vi har ofta hört uttrycket, flitigt som ett bi, och vi jämför gärna bi samhällets produktivitet och organisation med den vita mannens dito. Om det finns något vi kan lära oss från naturens sociala struktur i bikupan så är det, a, att hela samhället fungerar tack vare sin organiserade sociala struktur, B. För att fungera måste samhället ha en ledare, i detta fall bidrottningen, och C. Varåken har sin alldeles speciella funktion för samhällets överlevnad och när den funktionen upphör vara till nytta som i fallet med rönarna ödslas ingen ytterligare mat eller ansträngning på dem. En annan högintressant varelse som även är naturens skickligaste ingenjör bland däggdjuren är beven. Bäven väger 7,7-30,8 kilo och mäter drygt en meter i längd inklusive sin 40 cm breda, flata svans. Bakfötterna är försedda med simhud. Bäven bor i vattnet och skapar dammar till sina boplatser, som skyddas från fiender genom att de bygger fördämningar som kan vara ett par hundra meter långa och upp till 4,5 meter höga. Deras hyddor är stora konstruktioner av pålar och lera med ingång under vattenytan. Bävrar äter bark och kvistar från träd, speciellt asp, som de gnager ner med sina stora framtänder. Emellanåt bygger de kanaler som är upp till 700 meter långa, i vilka de till sina dammar förslar sektioner av de träd de har till föda. Liksom bin är även bävrarna ingenjörer och konstruktörer, och de är flitiga och produktiva arbetare. De bevisar ytterligare att människan definitivt inte är den enda ingenjören. Faktum är att deras förmåga att undersöka och välja ut lämpliga vattentrag för sina dammbyggen och därefter bygga stabila och varaktiga dammar, är mer avancerad än låt oss säga afrikanska busmän vilka aldrig varit kända för deras arkitektur. Ja, förmodligen är hyddorna bävrarna bygger på alla sätt lika välkonstruerade som lehyddorna byggda av Afrikas infödda stammar. Dessa förmågor, de bina besitter i konstruktionen av sina kupor med dess kammare och celler, och de bävrarna besitter i konstruktionen av sina dammar och hyddor, är nedärvd och inbäddad i deras instinkt och är karaktäristiska och unika för just dem. De är vidare exempel på det förunderliga sätt på vilket naturen försett varje varelse med en unik inbyggd instinkt och programmerat dem att tjänstgöra ofällbart generation efter generation. Det är inte bara tankeväckande att denna instinkt med all information som den medför, finns inneboende i varelsen själv, utan även att all denna information måste vidarebefordras genom de mikroskopiskt små generna genom en aldrig upphörande kedja av generationer. Naturen är verkligen fantastisk. Bin är inte de enda varelserna i naturen vars samliv är orienterat kring en ledare. Det finns många djur med en flockinstinkt som lever samman i sociala grupper och har en definitiv ledare. Vargflockar, till exempel, följer en äldre. bisonjordar följer vanligtvis en ludaxe. Vildhästar i den amerikanska västern leds för det mesta av en hingst som tar hand om sin flock och håller ett vakande öga på eventuella faror. Ledarskapsprincipen manifesterar sig själv i däggdjurens rike, fågelriket och insektsvärlden lika tydligt som i människans sociala struktur. Den finns där inpräglad i naturen. Ovan har vi redogjort för några arters levnadsmönster i detalj och berört en del andras i stora drag. För att summera vad vi översiktligt behandlat i det föregående kan vi forma följande slutsatser, Kolon. 1. Universum styrs av naturlagarna. 2. Naturlagarna är konstanta, stränga och eviga. 3. Naturlagarna gäller för levande varelser lika fast och obevekligt som för döda objekt. 4. Även människan är en av naturens varelser. 5. Naturen är endast intresserad av artens överlevnad, inte individens. 6. Endast de arter överlever som kan konkurrera i en fientligt inställd omgivning och antingen upprätthålla sitt fortbiståndsnivå eller stegraden. 7. Naturen försöker fortlöpande arterna genom lagen den starkes överlevnad. Den gallrar obamhärtigt bort, i allmänhet redan före fortplantning, de undermåliga, de sjuka och de svaga. 8. I kampen för arternas överlevnad visar naturen att hon saknar medlidande, moral eller känsla för rent spel så vitt enskilda arter anbelangar. Den enda måttstocken gäller överlevnad. 9. Naturen gynnar och premierar den inre segregationen inom varje art och bringar olika undergrupper att konkurrera mot varandra. 10. Naturen ser snett på rasblandning och korsning. Hon har inte bara givit varje art utan även varje underordnad art den instinktiva driften att para sig med endast sin egen sort. 11. Naturen har för varje särskild art utvecklat ett särskilt mönster i sin livscykel som arten i fråga är tvungen att följa. Denna kallas instinkt, en mycket viktig och vital del i dess natur. Minsta avvikelse som utlånar eller trubbar av instinkten resulterar oftast till artens utrotning. Den vita rasen bör noteras detta särskilt väl. 12. Naturen har inte bara vanligtvis tilldelat varje art en speciell livscykel utan dessutom en speciell sorts omgivning som arten är begränsad till, som exempelvis fisken som bara kan leva i vattnet, isbjörnen i de arktiska områdena och så vidare. 13. Naturen är helt opartisk i frågan om vilka arter som överlever i den fientliga omgivningen bland alla andra arter. 14. Varje art är helt likgiltig för andra arters överlevnad, och naturen instruerar varje art att fortplanta sig och expandera i den grad dess förmåga tillåter. Kärlek och ömhet är reserverat exklusivt för den egna sorten. 15. Den finns många arter som inser vikten av territorium och utstakar gränser för det territorium de behöver för sin överlevnad och familjebildning. 16. Många däggdjur Fåglar och insekter har en välutvecklad social struktur. 17. Ledarskapsprincipen är instinktivt nedärvd och tillvaratagen av många olika djurarter, fåglar och insekter lika väl som av människan själv. 18. En art, exempelvis en flock fiskmåsar, kan ibland föra regelrätta krig mot andra arter likt en svärm gräshoppor. En varg flock kommer att anfalla en jord mysskoksar. 19. Emellertid inbördes krig inom arten mot sin egen sort ett okänt fenomen i naturen utom bland vissa omdömeslösa människor. 20. Ingenstans i naturens rike håller en starkare, mer överlägsen art tillbaka sitt eget framåtskridande och expansion till förmågan för de svagare, mer undermåliga arterna. Det finns inget medlidande mellan en art och en annan, bara konkurrensen till döden. 21. Arterna i sig själva förändras och utvecklas fortlöpande över årtusendes gång. Denna process kan till och med accelereras avsevärt genom medvetna val så som vid hund- och hästuppfödning. En del arter dör ut. Nya uppstår. Ingen förblir statisk, utan alla inklusive den mänskliga arten, förändras och utvecklas för alltid. Evolution är en fortlöpande process. 22. Evig kamp är priset för överlevnad. 23. Naturen har försett varje varelse med en stark naturlig instinkt vars fundamentala strävan är den egna sortens bevarande. Nedärvd i denna instinkt finns en komplett bland över hela ett levnadsmönster som kommer att leda till den egna sortens utbredning, generation efter generation. En art måste följa sitt nedärvda instinktiva beteendemönster eller utplånas. 24. Sist men inte minst har naturen tydligt markerat att det är hennes avsikt att varje art fortlöpande ska förbättra och uppgradera sig själv, eller få sin existens gradvis avvecklad. Med dessa grundregler i tankarna, regler instiftade av naturen själv, ska vi nu betrakta oss själva med nya ögon. Vi ska observera hur dessa sammanlagar gäller lika obeveckligt för människan i allmänhet, och för oss, den vita rasen, i synnerhet. Vi ska studera huruvida den vita rasen har levt i överensstämmelse med naturlagarna eller överträtt dessa lagar. Och slutligen, huruvida den vita rasen i det här historiska ögonblicket är på sin väg upp eller på sin väg ut.